Tumani yangu ni kuwa ujiambo mpenzi musikizagi wa Redo Isanganiro karibu kuifuata tarifa habari kwa aluwa kiswahiri tuna anza na mkutasari wake Wake za maskari geshi ambayo wanashirikiana katika chama cha ushirika akiba na mikopo cha wanageshi sekademu watoriwa wito kuunda vya mavyao vya ushirika ili kuanda miradi na kupewa mikopo kwa ajili ya kuendeleza familia zao Wito huo umetolewa Jumatano hii na Kanai ni interetse Pado anayesimamia chama hicho mkoa ni Buruli ambapo haikuwa akijulisha wanajeshi wa staafu shuhuri za chama hicho huyo anasema kuwa moshirika wa Sekademu uh, wana wata wata watarishiwa kuchukua faranga zao kwenye account zao wakitumia simu za mkononi Shirika linalo tetea wanunuzi nchini Burundi Abuko labataka watawala kufanya kila liwezekanalo ili bei ya bidhaa za mahitaji ipungue sokoni Penduayo anayesimamia shirika hilo anaomba hata upatikanaji wa meme tosha kwa sababu inasababisha kutofanya ipasavyo juhudi zao Alisema hayo Jumatano hii tarehe 15 mwechi ambapo ilikuwa ni siku ya kitaifa ya maadhimisho kwa wanunuzi Kuna haya bila shaka na mengine mimi Nicovisi ni na Nkuru Anselme irambona yuko kwenye mitambo karibu tena. Lejo isanganiru ni yao. Naam habari kamili Faranga bilioni miatatu arubaini na ine zizo andaliwa na serikari ili kugenga kuene na kueneza umeme ni kidogo kulingana vi na vina kwa kugengwa nchini Burundi. Arubaini fosendi kumana anesimamia shirika paseme giumatano hii katika kipindi na waandishi wa habari. Anasema kuwa kuna magengwa serikari anajengwa wakati faranga sitakazo tumiwa na Serikali mwaka muzima hazuonekani. Huyo anatoa mfano wa wanja mpira inuarie ambao nendelea kudenga. Tumskirize na tafsirwa na mwandani yevuzi. bije, mara chizoe na mirongo ni nazi neza marundi. Hani Katika bajeti hiyo walitenga bilioni 344 sarafu za Burundi. Asimia sabina tano, anilibioni miambili hamu si na Zimetengwa kwa ajiri ya ujenzi wa barabara ya reili kutuka Tanzania Nizahirikuwa umambo mengine Barabara zandari na miundombinu ya kawaida imewekewa pesa kidogo Ukiangalia kusu sambazaji wa umeme unagunua kuwa ni pesa chachi Kufano ujenzi unashudia bajeti kama bilioni kuminamoja Barabara bilioni shilinane Ukiangalia na kutakiwa kutenginezu walifinyu Wakati miundombinu hiyo inahitaji pesa nyingi Usambazaji wa umeme umetengiwa pesa kidogo Bilioni tisa, mambo tulia gondua ambayo tunarejea ni haya fuatayo Kwanza, pesa zizo tengua kwa ajili ya barabara na usambazaji wa umeme ni kidogo Shality ziongezwe Jambo jinyine, kuna itajika muanga katika bajeti ya miundombinu Unaona ikuru, jengo la bunge, lakini haibainiki wazi Ni jambo linaro itajika kuongeza kiwango cha pesa na kuweza wazi kuhusu bajeti ya barabara Tutatathumini endapo mwenendo huo utayenderea aura Mfano viwanja vya michezo Vinajengwa lakini hatuoni pesa zirotegua kwa ujenzi waki Hazionikani katika bajeti Hujui zinatozo wa vipi Ukichukulia mfano wa uwanja uanja inwari Vipi usionekana katika bajeti ya inchi Kuna ujenzi unafanyika kama vile ofisi za amikowa na vingine ambabu haonekani katika bajeti. Ni ndo bino hio inajengwaje. Huo ndio mwenendo wa kukomesha. Utigera ubona muri budgeti. Nyo nizonyubaku zuba gute. Iyo ni ngendo yo Shukrani sana rumwede niyavuze tunendere na tarifa yetu. Benki ya maendeleo kwa wanawake inataragia kuunda vituo vya Zake maeneo mbali mbali kwanza kwenye makauma kuhu ya kiuchumi. Hayo yaifahamishu wa gimatano hii na mwenyekiti wa banki hiyo katika walasha ya, ya kuhimiza kina mama wa, na memba wa vizama vizia ushirika kuhusu banki hiyo. Vizama vizia kisiasa pamogia na viongozi wa tarafa mkuwani kayanza. alhamisi hii walasha huo unaendelea ya ni ngozi. Ndabaru hije... Ndabarukije Mahi eh, Salome anafamisha kuwa wataweka wakirishi katika mikoa amba mbado hawajafika. Ziongozi wa dini na makanisa wanamuchangu mkubwa kwa kulinda haki za binadamu. Hayo yamegiulishu kwa naibu kiongozi wa sendehashi katika kikao kiricho kutanisha viongozi hao mkua negitega. amesema kuwa viongozi hao wanapatisha uh, wa wanapatiishiwa watu wengi na kutambua matatizo yao konsalete habimana ameleza kwa hiyo kwa wanaendelea kujadiliana ili wajue na muna kusaidia waumini na haki yao ilindwe ipasavyo shirika linaro tetea wanunuzi nchini Burundi abuko la wataka watawala kufanya kila kanalo ili beya ya bidhaa za mahitajio ipungue sokoni Pierre Ndouayo anayesimamia shirika hilo anaomba hata upatikanaji wa meme tosha kwa sababu inasababisha kutofanya ipasavyo shughuli zao shughuli zao alisema hayo Jumatano hii tarehe 15 mechi ambapo ilikuwa nisiku ya kita, ya kimataifa ya kwa wanunuzi punde kidogo tunaendelea taarifa hapa Tunaendelea na tarifa yetu ya habari falanga bilioni miya tatu arubaini na ine. Kumuladi, tuendelea tarifa yetu katika sekta. Kumuladi, tuendelea tarifa yetu nikwa, nikisema kuwa Viongozi wa dini na makanisa wana mchango mkubwa kwa kurinda kazi za Bina Adam. Hayo yomigwishwa na naibu kiongozi wa Sende Hashi katika kikao kiricho kutanisha viongozi hao mkua nigitega. amesema kuwa viongozi hao wana, wana, wa, wa, wana, wanapatanisha watu wengi na kutambua matatizo yao konsulate habimana amereza kwa hiyo kuwa wanaendelea kudadiriana ili wajue na munea kusaidia wamini na haki yao. Punde kidogo tuendia taifa yetu. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa tutaangazia yetu ya naugiri Uganda, Kenya na Marawi. Rumo wa jinyowevuze, anotosomea tarifa hizo. Na mtoto wakiume walaisi wa Uganda, yuwe musevini, jenerali muhozika inirugaba. Sasa sansima atagombea kiti cha uraisi mwaka 2026 kulingana shikla habari la uingereza BBC mhozi general mwenye utata ambaye mara kwa mara amekuwa akiibua mjadala kwenye mitandao ya kijamii kutokana na kauli zake ametoa tangazo hili katika ujumbe wake wa Twitter Jumatano akisema kuwa wamekuwa wakimutaka atoe tangazo hilo mwanzo wa kunukuu mmenitaka mimi kulisema daima sawa kwa jina la yesu mungu wangu kwa jina la vijana wote wa Uganda wa dunia na kwa jina la Mageu Zibora nitagombe ya uraisi katika mwaka 126 mwisho wakunuku alituma ujumbe wa Twitter na huko inchijilani ya Kenya Raisi William Ruto amemuonya kiongozi mkua upinzani laila odinga thidi ya kufanya maanda mano ya uma yaliopangwa na mungano wa upinzani wa azimio jumatano ejao Mm, machi shilini mwakarufu mbili shina tatu Raisi Ruto wa misima hata muruhusu buwana Udinga Kufanya maandamano yutakayo hatalisha maisha ya wakinya uh, Uharibifu wa mari na kulimaza shuhuliza kibiashara nchini Akiongeza kuwa Kenya nchi inayo ongozwa kwa misingi ya kisheria Na hakuna mtu ambaye yuko juu ya shiria hizo kulingana Kuringana shikila habaile uingereza BBC Mapema wiki hii buwana Odinga ritangaza kuwa talei shirini Meachi itakuwa stiku ya mapomuziko Kenya ili kuruhusu raia kuchiriki maandamano ya kupinga utawara waruto na kuongezeka kwa harama ya maisha nchini humo. Waziri kiongozi, kiongozi musari ya mdavadi. Hata hivu wa mekosua tangazo hilo labwana odinga. Akilita aja linakiuka katiba ya inchi. Kwani hana mamlaka ya kutangaza siku ya kitaifa. Wara ya mapomuziko kiongozi huyo pinzani. Hameendelea kusisitiza hata mbui uongozi wa mbwana ruto tangu alipotangazwa mshindi wa uchaguzi wa udaisi ulefanyika agosi makalifumbili makajiana akidai kulikuwa na udanganyifu wa wakula na kutaka tume huli ya uchaguzi na mipaka IBC kutathomini wa upia licha mahakama ya juu kuthibitisha ushindi wa buana ruto na huko marawi laisi uh, wa nchi hiyo razarashi chakwila ametangaza siku 14 za mbwalezo ya kitaifa Bada zaidi ya watu miambili ishirini kufariki dunia katika mafuliku na mapole moko ya arithi ya na kimunga fredi, raisi chakwila, amemumba msaada wa kima taifa kusaidia katika shughuli za uokozi na kuligenga upia taifa hilo bada ya mvua kubwa ilionyesha kwa siku sita kusababisha mafa nchini, makubwa nchini humo buwana Crovis uh, shukrani sana Rumwadi nyo avize na katika habari hizo za kimataifa ndipo tunamalizia tarifa tuyo kuandaria. Shukurani kwa kwewe uriotega sikio ulikuwa na mimi, kwa visi ni umhuru, Ansoro Meirambo na alikuwa kwenye mitambo kwa heri. <mucho>